Kata Sheikh Al Mualliq: Abu Sujain, rahimahullah Taala, wanafana bilmu. Walaupun dia melihat satu wanita, aku tidak fala humuraja'atuhuma falahu muraja'atuha muraja muraja ma lam tanqidi 'iddatuha atumat bagi syekh abi suja' rahimahullah taala amadan tafriq Apa yang dia royak di sini katanya dan apabila Wa iza tolaqa Kemudian syarah kita tafsir ha'im Mari dengan kata Fa iza tolaqa Syafsun Nah kalau bubuh Ay syafsun Itu zuheh lah bagi ay tafsiriah ya. sabah mata Wa iza tolaqam Ra'atahu Dan apabila talak. Ia ya, mananya, ada syakson apabila dala, apabila cerai oleh seorang imroh akan isterinya murah dengan imroh ah, mana zaujah tahu, akal isterinya ambasiah ya, tak sih gitu, imroh atau aku, tak kira lah isteri itu Horotan kanak amatan. Sama ada isteri seorang itu Yang merdeka Perempuan merdeka Ataupun isteri itu Perempuan dia sahaya Tak kira lah Apabila cerai Oleh seorang akib isterinya Kira saat itu Wahidatan Yaitu Wahidatan Cara kita tafsir itu anak oyak kata sifat bagi mafhum talak mahdhuz tharai itu satu maknanya sebagai tal qadaw wahidatan ah ha, satu kali cerai maksud al marah mafhum talak dil marah cerai satu kali cerai awi nataini ataupun dua kali Ha, hak ni nasbah dengan orang merdeka Cerah satu atau dua Masih ada lagi Kalau nasbah dengan suami itu orang sahya bila, bila dia cerah satu Ada lagi satu lagi Kalau dia cerah dua habislah ha, Nasbah dengan sahya Tak ha, sabar tak siang bahagi tadi tu Dia bahagi kata wa qawluhu awithatan bidda'i wa fi ba'dinnusafi awithnain bila da'i ada setengah naskah mata awithnaini tak ada dengan kata ithnataidak ah ha, kemudian dia kata anna qawluhu awithata ini khassum ini tertentu dengan suami yang merdeka saja duna rafiqti tidak suami yang sah sebab listifa listifaihima yamliku hum min thalabi karena agar panggil menghabisi mensempurnonyo rafiq ah ha, lelaki yang sah ya yang milik ia akarnya daripada talak ta ah ha, ni kita patut tahu Hukum hukumna nah? karena masalah sahya di zaman kita ni sudah pun tidak ada orang panggil tetapi hukum syariah tak ada nasah pun Hengok dia panggil barai tak ada Gitu ya Kalau kita kata kat barai tak ada nah, Hukum tu kekas apa kemat ah? Kalau orang seorang lelaki tu dia jadi sahaya orang Kat kita maklum sahaya-sahaya ni Asal mari daripada orang kapi asalnya nah, apabila dia berlaku peperaih dengan orang mukmin oleh islam dan ha, di dalam peperangan masa dia ada kalah dan menih ha, apabila meniga ha, ataupun di dalam perang Tak ada tawanan ada tangkap ada ha, boleh tangkap Saat ni tu ha, banyak tu kalau lelaki ok oh, ia sudah balik sarak benar beri pilih Tiga 4 cara salah, salah satu lepak emok bunuh wak emo hatta apa nak buat tebusan ha wak emo apa dia tu Jadikan sahaya Wa ima lepah saja. Ima mannam ba'du Wa ima pida'a Ha tu jadi sahaya tu Kalau yang kena tawar tu Perempuan atau Ataupun kanak-kanak Yang belum balik Tak kira sama ada kanak ada lelaki Juga kanak perempuan Apabila boleh tawar Jadi sahaya selalu Ha tu asal as sahaya Masih situ Paya zaman dulu Zaman di, lepas pada disyarakkan kitab, Maksud Nabi duduk di Madinah. Mula di Peribadah juga. Ke Peribadah, Ke Peribadah, Ke Peribadah. Banyak kali Nah, Maka itu dia jadi sahaya. Itu. Apabila sahaya saat itu. Hukum ini dia. Apabila seorang lelaki jadi sahaya. Tiba-tiba dia beristeri. Bini terkejap. Sekapur. Ha, maka sahya saat ini dia milik dua tolak saja. Kalau dia cerah isteri satu ada satu lagi Cerah kali yang kedua B ha, Sahya sekat tu ya Ada orang merdeka milik tiga tolak Cerah satu ada dua lagi Cerah dua ada satu lagi Cerah tiga B Haa tu maklum Faham kita dah maklumnya sekat tiga Sekat tiga Tu duk keceh dengan orang mendekat. Kau bila sahaya, dua. Habis tu hukum dok keceh. dok bahagi semua tu. Orang mendekat sahaya. Orang mendekat sahaya. Ha, tu kata hukum masih kekal tapi... Bahagia tu tak ada. Mana sahaya tak ada hari ni. Ha, mungkin lah. Dia hmm, ada klip pula. Itu dia. Baik. Apa ha, tu hukumnya... Apabila bercerai oleh seorang suami terkait akan imrodatahu akan isteri. Ha nah, dia kata di awal suami itu sakni ayyuhun ha, awraqiqun bin nisbati li wahidah. La fit fisintain tidak pada masalah hak dua. Fa innahuma maka bahawa kedua asintain fil hurri faqat. Ha tu nasbahnya suami deko saja babo li annar rafiqa la raj'ata lahu ba'dahu suami yang sah itu tidak ada rujuk lagi bagi rafiq ba'duma ba'da santain apa ya tak ni bila orang sah dia milik dua talak Bila cerai dua kak talak habislah jadi bain lah ah ha, bab dia kata masalah ha, ha masalah talak dua tu itu nak sebab orang merdeka Nasbangan saya tolak dua be. Hmm, jadi baik. Baik, hukum tak dak jawab lagi tu apabila cerai oleh seorang suami akan isterinya sama ada satu atau dua, fala humurajaatuha. Maka harus boleh baginya, bagi siapa? Wasiah tu <tuhar> letak dome tu ailil mutalliqi. Patengai sepanen pak tapen. <Sin penyedirian> Ailil mutoliki haruf bagi seorang yang mencerai, itulah, seorang yang mencerai itu lah. Jadi suami yang cerai tu, walaupun kata Asia lagi, walau bina ibihi dan jika dengan yang gantinya ganti, ganti mutolik, dia masalah rojak ni serupa dengan akak nikah kahaya kemarin dah lah. Maknanya nak Kita nak terima nikah Boleh kita terima sendiri Boleh juga kita nak wakil Kalau orang yang tolong terima kita Seperti so, juga apabila berlaku bercerai Apabila nak rajak keli Boleh rajak sendiri Boleh juga rajak dengan jalan wakil ah Sebab dia kata Walau bina ibihi Haa nah. Lepas tu dia kata lagi Biwairi izniha' dengan ketiadaan izinnya izin siapa? izin imraatihi ah ha, ni hok rakyat nak kata wa abu ulatu hunna suami yang berhak dengan mengembalikan raja kelik baik walaupun dengan isteri tak izinnya pun ah ha, wa bi ghairi izniha haruh wajib suami yang mencerai atau wakil suami Boleh dia meraja'ah Tuhan boleh murajaah Meraja'ah akhirnya akad akhir imrati Akad isteri Dengan tidak izinnya Ada ha, nah. Isteri tak sedar Tak sedar apa dia Boleh pasal istri dia lagi Hasiyah tambah dia lagi Ay au izni sayidiha atau dengan tak izin tuan penghulunya Ini masalah kalau isteri dia tu jadi sahaya ha, Apabila dia cerah dalam edah Dia boleh rajak boleh. Walaupun tu ngulut huay bagi bini dia tu Aku tak beri dah Sahaya aku aku tak beri dah Aku tak beri tak menang rajak Sekalipun boleh Tengok hmm, Dengan tu Fala yustaratu ridaha maka tidak disyarakkan pada sah rujuk tu pada haruh rujuk tu ha kita kedik situ bala ya bala yustaratu aibi ba jawazi ruj'atiha wa tidak disyarakkan pada sah rujuk pada haruh rujuk tu tak disyarakkan al ha, tak syarak nati rabu nyok-nyok imraatihi wala ridha sayyidih tak ada syarat pula redha tuan mulunya Kalau isteri seorang itu jadi sahya tak ada syarat kena redha oleh tok mulu hmm tu dia hmm hatunaya uko asa tu tapi buat di hari ni tu karena tadilah karena taklik karena kidok taklik Nah, ya apa dia jikalau aku helak pajam isteri aku dengan bawa aku tidak sekedudukan dengan dia lebih pada empat bulan masalan. Ah, ha. kemudian mengadu ia kepada qadi dan ia berkenaan. Eh, Saya terima pengaduan ia kait-kait-kait-kait kan. Ah, ha. maka tertolak ia, satu tolak. Ah, ha. itu kita taklid kata. Kalau sekat tu saja tak apa lagi. Tak apa lagi sekat tu saja. Sekadar kata bila juga syarat dia mengadu ke imam, jatuh tolak, bila jatuh tolak kita nak klik, ha, kita pergi rajak walaupun dia tak izin, tapi dia taklik so pula lepas itu taklik kata nak, no? dan tiap-tiap kali, ha, setiap kali aku rajak akal dia dengan tak reza nyok, haa tiba pulak dah salah lagi, maka tertolak pula ia satu tolak, haa ni minta lah, haa minah aku nak rajak ni lah anak ni lah tak seh, tak ha, rajak kata dum, so pula jadi dua. Ah ah tak sehingga nak. nyok rejok beri kadung sahulah habis tiga. Pemik kapot tak kira balas dah. Nanti yang keungkol. <laughs> Itu dia. Rejok taklik sangat. Habis tak lih, tak lih. Ah, dia taklik taklik. Dia mah suruh taklik ni je tak ada nak taklik ni. Ha boleh ah, kira. Hmm, tu dia kan. Walau bagaimanapun pada asalnya tak kalau balik pihak si lelaki ni. Jadi maksudnya kata buat nyanyi. Nah orang yang kata Tahu bin ni yang tanggungjawab tak tanggung itu ha, pasal itu kata awak tak alik itu pasal mengadu banyak sangat isteri dia mengadu abad dia ni tak ada kelek-kelek abad dia ni dia duduk mati no lain itu ha, 4 year 4 year 4 year bapa ha, kawan ni yang seriak anak ke wahru dia ni rata nak sabit tak pagar kelek kong kelek kong aa ha, dia duduk mengadu ke majlis ni majlis awak tak alik ni Ya tepulah tu Ya bapak Kedek-kedek-kedek kering Padi butik Kong-kong-kong Panggil tina Allah Tak gamut Nampak tak tu Rangai bapak lah Nanti tengok rangai ya bapak Memikir tengok ya bapak Tengok sungguh Nah itu kan Naik Tak baga kelepas Ayak pan-pan-pan-pan Kong-kong Tidak dia. sebuti butik kuk kuk Eh lah tu Kengang Nuhak-num telah Ayak berderet dengan ibu hadap haduk dah buat anak-anak besar kelekat pula dah lepas tak nak duduk lagu ni tu, duduk mengadu tu eh nak buat lah mana eh? nyanyo kau perempuan macam ni lalu tu gini kena, kena buat kena buat sidin buat sidin terhad sidin ketah kaki <laughs> tu dia ha, nak terhad sidin pun terhad iku buat sangat aluh. hmm hal-hal nak no, ha, kata balpas balpas trimoni kau siap ha, tak boleh Lalu aku takkan laku lak aja ha, tu. Ya tak le. Tapi ni kena tanggung jawab. Rapi cok. Ya bang ha, ha, itu kan. Ah ha, tu dia tanggung jawab. Ah ha, tu dia masalahnya. Hmm. Baik. Tu pasal timbu masalah takle. apabila bila ta apabila berlaku barang jadi takle? Ya panggil muallak alai. Ha, maka tertolak dengan sendirinya. Tak ada kena gidak tolak dah. Ha, pasal kita takle sebab salah. Kita tidak terhaya tolak dah bab berlaku sifat jatuh tum turun jatuh ginak rojak nah tak lek so setiap kali aku rojak dengan tak redha maka tertolak pulak ia satu tolak ha bab ti minta izin tu ada pun asal asal tak ado pun tak disyarat pada nak sah apa ni nak sah rojak nak haram rojak tak disyarat akhir redonyo bahkan dia rayah wa, wa apa dia walaupun isteri tertegoh ko tak sidah motak sidah pun raja boleh nah ha, tu hak asal ya bala tu sebab sebab Allah Taala kata wa bu'ulatu hunna ahqqu bi raddihinna ah tu hak asalah tu deh salah so, hak ni ha aridi no ha aridi maka secara kira juga hmm tu dia baiklah itu pada asal tengok tepi hukum sini kata nah balahu bi ghairi izniha itu ada ada tu maka hari, apabila cerai satu atau dua nasbah orang merdeka harus baginya dengan ta izinnya nyo tu harus boleh muraja'ah harus baginya muraja'atuha boleh muraja'ah tapi dengan kaitnya malam tan kita ngaji nah kata dan qadi pe al mudhari jazah dengan hazah huruf ilat ya asalnya in qada yang qadi ah dan qadi asal gitu patu maksud lam -ma jazal bukan malam dan qadi ah tengok pandak tulis saya tak ada dah hazah huruf ilat ya ah tengok jaga nah hang nah malam dan qadi iddatuha selama tidak habis ha tu in qadha selama tidak habis oleh iddahnya kita kecak-kecak pun kata selama tak lepas iddah kita tak kecak tu ha jadi lepas iddah dah ha tak lepas iddah lagi ha kita kecak lepas tak lepas je dah kalau lagi tak dia panggil in qadha yang tidak selesai selama tidak habis ha dia Uleh iddahnya Adapun Apabila habis iddah dah Tak boleh lah Nak kelip dengan cara lapar ajak Kalau nak juga Dia kena akad nikah Semula Itu ya Nah Sebab dia kan <tuh> Ma lam tanqadi Asyaf katakan nak Qauluhu Ma lam tanqadi Iddatuha Ahsanu Min qawli ghairihi Fil iddati Haa. Ini ibarat lebih mulat daripada kata orang lain Maknanya ibarat musnah kita ni lebih elok daripada kata orang lain Fil iddati Ada orang lain yang kata gini Falahu muraja'atuhah fil iddati Ada ibaratlah tu Haruh baginya rojok di dalam eddah Ada pun, kita dah? Ada pun kita dah Haruh baginya rojoknya selama tidak habis Ah, Ahsan ibarat dia ni ahsan min qawlihi ghairihi ghairi musannad fil iddah itu bada pada qawli ataupun maqul qaw sebab apa kata ibarat macam ni lebih molat pada ibarat orang lain li annahu yashmalu kerana bahawasanya kerana bahawasanya qawluhu malam tanqadi ni perkataan musannad kita ni melengkapie ya malaw wuti'at ba'da talaqi ah di dia kerana melekat masalah kalau di wati dia baca dengan bina mafu malau wuti'a kalau wati'a ha, ah tak boleh tak sah makna kalau wati ia ia perempuan ah ha, perempuan wati kan ha, ah tak leh buat kena baca malau wuti'a selama pelakuan uh, masalah kalau diwati akad dia ha, apa dia almarah ataupun eh uh, zaujah uh, raj'iyah tadilah ba'da talaqi kamu dia pada cerai diwati akad lepas cerai dah tapi wati jalan mana tu bi syubhatin dengan jalan syubhah ha, ah ada syubhah tak kalau itu takdir Allahnya fahamalat maka bunting atau mengandung ia ming wati syubhi syubhati itu hanya mengandung ha, dengan daripada wati sybah itu maka wati sybah ni ya hukum supaya supaya wati nikah yang nikah ha, ya sahlah di segi mana tu dari seginya uh, kalau mengandung orang panggil anak kanungnya itu ialah dipinkan kepada si lelaki tu Ha kalau sebab dengan yang dengan bukai isteri pun lah tu. Falahu muraja'atuha fi muddatil Maka harus baginya bagi siapa tu? Bagi zaujnya bagi bagi zauj lah bagi al-mutalliq. Ha tu situ Malah tu kau sebut dulu. Falahu lil bagi orang yang mencerai suami itulah. Muraja'atuha boleh dia rujuk fi muddatil hamli pada masa mengandung itu. Boleh rojak. Wal han ma'anna ha wal ha. Cerita bahwasanya apa dia al-mar'ah ataupun zaujatahu tadi itu laisat fi iddatih. Ah tu dia. Nah, bukan ia di dalam edahnya Sebab liana iddatul hamli kerana bahawasanya iddah mengandung itu dia panggil kerana edah mengandung itu tu qaddamum didahului akdia ha atas edah apa edah cerai edah talak nah ha, kerana edah mengandung didului ha, sahabat tu qaddamum didahului akdia ha sebab tu saya ayat yang berdinnum. Hmm. Ayat Allah Ta'ala kata apa dia? Walmutallakatu -wal yatarabbasna bi'anfusihinna thalathata kuruk. Waktu kenapa akan kuruk? Pabila mengandung. Haa. Pabila mengandung. Ya kira tak? Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna. Haa. Selama tidak mengandung. Pabila mengandung. Apa ni berlaku kata? lepas pada cerai orang panggil dalam edah cerai orang panggil edah tolak edah tolak edah tolak rajukiyah dia panggil tiba-tibanya tiba diwateh akadiyah dengan sebahak wateh tu dikira kalau mengandung pun dia panggil anak tu dibain kepada lelaki sebahak tu dia kata sini boleh boleh ambil boleh boleh rajuk klik tengok wa suddiqa alaiha anahu lam tanqadi idatuhah minhu dan dibenarkan. Ah, ha, tak. Wa sadaqa terbenar atanya ulil annahu lam tanqadi iddatuha minhu. Terbenar atanya dia orang panggil tak habis iddahnya, iddah zaujah tu minhu daripada mutalliq. Ah, habaq tulah. Jadi ibarat orang lain yang kata gini, sa harus oleh ronyok di dalam edahnya dia kata gitu ha ni oleh ronyoknya selama tidak habis edah ha apa kalau gitu dia ter kalau tak sabit dengan sebahak mengandung tiga kuruk lepas dah ha tiba-tiba Nyewati dengan jalan sebahak dengan jalan subah ha tiba-tiba mengandung ha mengandung dia panggil dikira kena ni nanti lepas beranak ni lepas edak beranak ni lepas edak ha, kerana edah hamli tu tuqad yang mudi dulu kan ha, sahabat saya kata wa'ulatul ahmal ajaluhunna ayyabakna hamlahunna ha, nah perempuan yang mengandung bunting tu ialah ajaluhunna edah mereka itu nak lepasnya kena ayyabakna hamlahunna bahawa menghantarkan anak kanungnya maknanya beranak hmm, kalau gitu duduk dalam mengandung nak boleh kau beranak no, rolik butinnya 9 bulat ha, secepat-cepat je 9 bulat ha, lepas tu dia rojak dalam tu boleh lagi apa yang tak lepas headah lagi ha, sulit sikit hari ni apa ha, tu ada sikit masalah sikit lagi Tuh, ha, sini malak sikit ni naam tetapi la tasihu naam tu haraf jawab pada asa tapi sini pakai mana istidra naam tetapi la tasihu raj'atuhah tetapi tidak sah oleh raj'atuhnya zaujah fi hal istifrasil wadi pada ketika istifrasil wati'i lahak Kita panggil apa? Haa, maknanya uh, Tidak boleh rejok pada ketika istifrasil wati'i lahak Hatta yufraqah bainahumah Ah ha, tetapi tidak sah oleh rajaknya pada ketika kita panggil pani ah ha, wati lah oleh si wati akannya sehingga diparak antara keduanya lakin tetapi jadi du'a lahi malau -raj asharar raj'iyatan wa asharatal azwaat tetapi kata dia ee uh, iktiraf atanya kelakuan masalah kalau muasyarah muasyarah ni panggil gapo duk sekali duk sekali ah ha, tak pecah kalau muasyarah ia uh, suami zau so, ar-raj'iyyah akan isteri di dalam edah rajaknya isteri dalam edah dia boleh rajuk boleh kelik baik dia panggil raj'iyyah masa dalam suruh dua kurup Nah Tak lepas tiga kurut dia panggil perempuan adalah edah raja'iyah. Eh, Tiba-tiba balik suami itu duduk sekali akan raja'iyah dia. Ceradah tapi duduk mu'asyarah. Eh, sekali duduk makan, sekali nanak makan, sekali sebagaimana mu'asyarat azwaji Sebagai eh, mu'asyarah suami isteri lah maknanya. Haktufa innaha la tanqabi iddatuha maka bahwasanya raj'iyah tak lepah Edahnya sekiranya nak kahwin dengan suami lain tak boleh bi mudiyil dengan lalu kuruh si zaid tu dia bercerai dengan si zainah isteri misalnya tiba-tiba cerai ada pun sekali supaya orang tak ada cerailah ah tu ada cerai ada sekali rajak dah ah maknanya berapa rajak dak duk sekali supaya dengar orang tak ada cerai suami isteri, waktu edah tak lepas dengan lalu tiga kuru, tiga kali suci pun edah tak lepas, sekiranya perempuan tu nak no, suami lain tak boleh awil ha. ashuri dengan lalu beberapa bulan kalau masalah perempuan tu ayisah, umur lima puluh lebih lah cerah, hei habis lah bila hei habis dia pakai bulan, tiga bulan lepas itu, lepas sekali, seorang lelaki ini lepas pada juga 3 bulan tak lepas haid ah dah keadaan tak lepas haid tu pas nak rujuk boleh ke tak azalika ma adami inkidai iddatih ambil masd la tanqidi tak boleh jadi adam wa azalika dan di samping itu kata adami inkidai iddat yang ada keadaan tak lepas haid tu pun nak rujuk boleh tak? La rujiatu ha, lahu. Ah ya tengok pula. Tidak boleh rujuk baginya bagi zaut pima zada ala thalathati akra'in Pada barang masa yang lebih atas tiga kurun itu awil, -awil asyuri atau tiga bulan. Ah ha, lah nak nak rujuk. Ini susah ni. Nak jadi tak imin. Ah jadi tak imin orang okay, tanya tak imin. Habis dia tak email dulu Dia mahal bak ni Bak ni kah kahwin bak edah ingat Bak sakosa so, tak email dulu Orang jadi tak email ni alimna Bak ni kah kahwin bak oli bak gapok. Nah Hmm tu Pulang ni email seneng Dia ada tanya untuk guru <laughs> Ha ha ha Gimana tak email gimana tau Hmm Dah itu kan Baik Orang dulu nak jadi tak email oh, Bak ni kok Mahal Ha baik Jadi masalah ga nak no? Misalnya kita kata si Zaid tu dia cerah Isteri dia si Zaid nak kisah ah, Cerah tu juga mula daripada cerah Dia kena tiga kali suci lah Lepas hidah Ataupun kalau cerah berlaku masa Habis hidah -habi umur lima puluh lebih lah ha, Dia pakai tiga bulan Mula dicerah tiga bulan lepas Tiba-tiba dia cerah dah Duduk sekali kau duduk pergi Sekali pesera lah ni Kelih baik nak Tak ada pasal tu Ah, ha, ke lewat dak. Rojak tak ada belapa rojak piduk sekali. Ah, ha, tu dia gi sekali begendong mutu sekali menanak makan sekali. Ah, ha, tu dia. Belapa rojak dak. Ha, ah, tu pengada lagu tu tak lepas edah. Eh, Hak kata 3 bulan kalau lepas pada 3 bulan pun edah eh, tak lepas yang panggil edah mu'assaroh. Edah cerang tu lepas dah 3 eh, nah, kuruk. Edah eh, cerang 3 kuruk lepas dah Edah bulan 3 bulan lepas dah Ni edah mu'asara sabit duduk sekali ni tak lepas Maknanya Isteri tu nak, nak suami lain tak boleh Ada Dalam keadaan begitu Suami dia lepas pada 3 bulan Sipai nak rojak kelebat Tak boleh rojak dah pasal lepas dah edah Edah rojak ah lepas dah Tapi perempuan nak berkahwin lain tak boleh Tak lepas edah mu'asara je kena asing Ha sabit tu kalau perempuan tu ha, Duduk beredah di rumah suami Apabila suami cerang, para perempuan ada berada di rumah suami tapi duduk sekali pun suami istri daklah hanya duduk di rumah suami satu petak cara dia, ha, suami cara dia, tapi rupanya rumah sebuah rumah tu lah. Tapi tidak muasarah pada saat ni, waktu bolpah boleh lepas edak dia lah. Ha tu dia, ha ni dak duduk sekali ni, rejak dak. Ha depa sekali gi mari sekali. Ha tu bagi panggil edah muasarah isteri tak boleh nak kawin lain. Yang panggil tak lepas hidup. Tapi kalau suami nak klik anak belah rujuk tak leh. Aku rujuk akak okay, Tak sah dah. Tak jadi. Tak dapat yang lepaskan edah. Edah raj'iyyah. Ah kalau nak juga akad nikah mula. kot tu lah. Ya. Bukan tak leh rujuk tak leh bagi edah. Nak tinggal lepas raj'ah tak boleh. Nak nikah nikah semula. Ah ha, bagi kita tengok hikmat syarak pun apa juga biar duk sekali bab pu sarak sia tak lepas edah akanakal ha, pas edah pun hak mah lain nak masuk talik tu. Ah tu dia nyeduk nyeduk ku dia panggil. Betul syarat sekial talah Nak kahwin lain talik edah muasarah talah. Uh, ah nah. kalau uh, kalau pasal kata lepas pun orang lain nak taklim duduk sekali sokmo ah uh, ti ti masalah. Ah uh, tu sudah. Hmm habis. Nah, ha, tepak kena kena ingat beratu. Kamu um, bau rojak bila Lepas tiga bulan ada bau rojak. Ha, Kalau masalah edah kuruk, lepas tiga kuruk bau berapa Tak takleh. Kena nikah semula. Kamu nak kan? kena kah nikah semula. Sebab kamu tak ada rojak. masa edah kamu tak ada rojak. Ha, ah, lepas edah dah kamu bau rojak tak sah lah rojak lepas edah. Pada kata tak lepas edah dok sekali. Tak lepas edah ni edah mu Pasamuduk sekali tu tak lepas edah pasal tak lepas edah ke mana tak lepas edah nasbah kalau bekas isteri munat suami lain tak boleh lagi duduk sekali ngamung tu ha, tu bagi tak lepas edah tu ada pemunat rojak tak boleh pasal lepas edah masa tiga kuruk atau tiga bulan ha, tu kata nak pelik kali tu ha, tu dia hmm, tu lah habis klik ke sini semula katanya syarah bahagia syarah pulak lah watah Sulur dan hasil oleh rajak tu klik baik minan natiqi daripada orang yang boleh bertutup, ni nak keluar orang bisu lah ni minan natiqi daripada orang yang pandai bertutup ha, hasil rajak bi alfazim dengan beberapa lapar, kena kata betul kalau dia boleh keceh ada orang yang bisu Hasyahut Maridah lah tu Haa Qauluhu minal natiqi'ai wa amma minal akhrasi Dan ada pun daripada orang yang bisu Kalau dia cerah isteri Pah nak klik baik Macam mana Dia nak lapar rajak tu Tak boleh dia bisu Haa boleh haa Patahsulu maka hasil ia ia raj rajak tuhu dia tu bi isyaratil mufhimati dia rojak isteri dengan jalan isyarat ah orang bisu dia bercakap dengan isyarat tangan dia tunjuk-tunjuk tunjuk-tunjuk pak isyarat tak faham hmm. al mufhimati isyarat dia hendak memberi faham kepada orang kata dia rojak ha ni orang pandai orang bisu tak apa orang pandai isyarat bisu dia faham supaya keluarga dia dah ibu bapak bagi ibu bapak anak bisu tu. Mak pak dia reti sangat muga jak kecil idak bela pak tua, pak besar, pak tua, dia dak iman Arab sama. Ada tergi muhia bisu ah. Au au au dia. Kita tak tahu gapo. Nak tanya pak yo yang bajak, ha dia dak oh, ya nyang gini ya tau, main mana Ha jak tengok. Dia tahu lalu dah pak dia aja besok Pak yang pak tuan yang dia dak tanyo main mana lagi kau kaya macam dia paham ndak kita nak tanya dia pulak lah, oh, dah tanya dia tahu gapo. Pok dia terlalu senang. Ah, ya paham lalu. Ah, sampai dia pandai boleh sorang-sorang nak gerisu suka kek dia pun nak Maka pandai. Kita tak ada tunjuk tak kena lipai-pai dia. Napa udahnya nyak-nyak-nyak tangan. tak feno bahasa tak leh. Ndak itu kan. Napa kita nak geket nak tanya ngah rupa tai ke rukas, tengok lain tak isi orang dengar. Dan ni pun satu isyarat bukan mudah tu. Ha nah, tapi orang reti pandai pandai isyarat, tengok berita, boleh hoyak berita nah. Nah, dalam TV dah. Berita hak kecil dah hari ni. Orang tu bedih tu kematiannya tu. Orang bisu dak ginnya pandai. Kita tak gapo je dah, tak gapo kita. Kita dak dengar aja berita-berita-berita, kita tinggal hutu. Orang bisu tak reti tu ya dari tiha ni. Ya pu hamnu ummati itu satu yang tahu Ha ni abah tu. Tuhan kuasa. Ha napa pergi situ? Tu Tuhan kuasa be sikit lagi tangan be kaki be kecek belah apa. Nampak ada tu? Ha akar asak kaki be kecek tangan be kecek buang ha, ada masalah apa ni. Nah, hmm, tu dia. <coughs> ha ada belah apa sikit habuk. Nah, tapi kita dah hey hey kaki keca lama hmm, pelak gapo mungkap katung nuh keca ueng ueng ueng <laughs> itu ke? Oh, tu naya terkuasa. <laughs> Hari tu kita mengaji pekoh. Masalah orang yang naftik, org yang pandai betul apabila dia nak nak, nak, nak raja istri mesti dia kena guna lafaz lepas. Ha, Atu mana katawa tahsulur raja tu minat Ada org bisu hasir rojak dia dengan isyarat yang memberi faham li annaha kannutqi <usur> kerana bahwasanya <offline> isyaratahul tahul isyarat tunjuk-tunjuk orang bisu tu supaya betul dah lah ah buat tu boleh lah isyarat orang faham kata aja rojak apa jadi sah ada begitahu pandang betul waktu tunjuk-tunjuk tunjuk-tunya tunjuk, tunjuk, tunjuk? ha, alai ah dia sama isteri tunjuk-tunjuk tunjuk mu tunjuk dadaku ah tak <tut> leh buat Le. gitu Ha, kan namun tak kata rojak tuki tak payah dah tu du, muka tak janji dah pergi depan isteri nyumat mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mai lagu tu tak sah ya ha, tengok ha, tu dia dapat kita ke boleh tutup nak no kata apa kata lagu mana min ha, minha. ha setengah daripada alfad tu rojak tuki ha, kalau bahasa Arab ha. Ha, bahasa Melayu aku rojakkan kau tu ha, tu Ya tak ngaji Tak Tak kan. raja istri kata bagaimana? No? Raja tu ki. Ah ha, aku raja akan dikau lah. Tu jadi dah tu. Raja tuki. Ha, aku terima kan nikahnya. Ha, terima nikah. ni ha, raja aku raja akan Jadi dah ha, tu. Ah ataupun aku menjadi engkau isteri aku. Ah ha, tu apa dah hmm. tu? wa ma minha. Dan barang yang tinggi mutasrif daripadanya Daripada lapan meraja'ah tu Laman no Kata susun pesimu tadaqobah Tak apa juga Seperti lagu ano Hasijah kata Ay wartajak tuki Jadi juga Wa amsak tuki Aku pegang akan kau Haa Jadi juga Wa mata matasarrafa minha Hasijah misal Ay ka anti meraja'ah tu Nya isi ...supa kata... ...mama saya cerah dengan... ...tada khabar... ...antimutallakotum... ...haa jadi bercerah... ...bila kata rajok... anti ja ...haa jadi... Ha, ...muraja'atum... ...saya simak pui kak... ...haa bala tu lah... ...naa... ...ugamu hmm. nak pui jadi kata kita tu... ...turuk dia... ...hepas hmm. <coughs> ha, tu dia kata kata dalam bahasa lagi qawluhu bilfadzin ayy asharihatin aw kinayatin la kiman tetapi seketika niatlah pada yang kedua pada kinayah wa tasihhu bil tidak sah ia rujuk dengan la, dengan lughah ajamiyah lughah lain pada arab nah ha, bil ajamiyah bil lughatil ajamiyah ghairil arabiyah lain pada lughah arab boleh aku mengembalikan kau jadi isteri nah ha, tu kata bahasa melayu apa bahasa dia kata nak kata lagi walaupun kata dia walau mimmain yuhsinul arabiyata walakudaripada orang yang pandai iyakkan bahasa arab orang itu pandai bahasa arab tapi sengaja rojak dengan bahasa melayu Masalah tak apa ha siapa terima nikah tolak terima bahasa melayu aku terimakan okay, nikahnya ha tu dia terima bahasa melayu Hapa? Nah, tak ada kena gaduhnya nikah tu Sampai dia terima bahasa Melayu Bahasa Melayu Keja tu Terima lah tu Aku terima ke nikahnya ha, Balaupun akat-akat pun akat bahasa Melayu Aku menikah ke nikah. Tak ada apa tu ada kena ada gaduh nikah lah ha, Dah setengah dua kali nah, Al-Mu Takaleh kata Aku terima ke nikah itu apa? Aku terima ke nikah Ha <laughs> Ha Ha Aku terima ke nikahnya Dia kata Haa Kehidu menghagak Allakun Allah letih Hmm, dia kecepat, tak ada kecepat gitu Ali Dia tu nikah bila, gitu ya kecepat Tak ada kata dia tu menikah bila Tak, tak itu kau kecepat lagu tu Kapa mo? mahu? Tak, tu hak arak, tak ada akad osak arak Ngerti lah uh, Tu dia, angkah uh, tu kah, tu akad osak arak Pada balik timur, kau bil tu nikah ha, ha. Nikah timur osak Bila asal Melayu, tak lah, ada apa aku timurkan nikahnya Sudah Ini uh, jadi perkara Ha Ah, le tadi tadi semula tak ada sebut hal tu dia. Hmm, awe dok berdebah. Awatahsulur ha, raj'atu minannatiqi bilfadhin. Ah dengan beberapa lapak, minha setengah padanya raj'atuki tu bahasa Arab kalau Melayu aku rajak ke dikau. Ha jadi Melayu dah. Aku rajak ke dikau. Ha dicakap dalah. Wa mata tasarofa minat ketika anti engkau dirajakkan. Ha tak apa dah tu. Ha kau dirajakkan. Tak apa wal asahhu dan kau yang paling sahihnya an anqaulal murtaji'i bahawa perkataan orang yang Suami lah kata radattuki linikahi so. wa amtu wa amsaktuki alayhi ha Dua-dua perkataan dua tu tu Sarihani <Sessizuk> firrajati. raj'ati sahaja kata-kata lagu tu Maksudnya perkataan lapas harah tu Pada raj'at isteri tu Bila lapas harah tak ada kena kosak dah lah Haa, Katalah tu cukup dah Tak kena duk kosak makna raj'at dah, dah lah Lahana kata Radat <Sessizuk> tu <Sessizuk> kilili <Sessizuk> <Sessizuk> <Sessizuk> <Sessizuk> nikahi <Sessizuk> Kala <Sessizuk> bahasa Arab Bahasa kita kak Radah tadilah Radah radah radu radad Radata radadina Radata Kisapa pada radat tu Radat Tuki Dan mengkumbali aku akan Engkau linikahi bagi Perkahwinanku atau bagi nikahku Hah kata kau ya asah Kata tu lafasoreh dah tu ha, Lafasoreh supa dengan rojak Tuki jugalah Ataupun kata Amsak tuki alaihi Aku meng, aku pegang engkau Alaihi ala nikahi lah Itu ha, pun lafasoreh juga Itu kau sahih kata gitu Kau asah wa anna qawluhu atahlik pada anna qawlal murtajiy wal asahhu anna qawluhu uh, suami yang nak rujak tu dia kata gini tazawwajtuki ha kata dengan lafal lagu tu ataupun nakhtuki hak tu dia panggil kinayah santh jadi nak rojok isteri kata bahasa Arab tuki, Aku berkahwin kan kau ha, Katalah tu Ataupun nakah tuki Aku bernikah kan kau ha, Nak rojok kata dengan nakah tuki Ini agak panggil lapar kinayah Bila lapar kinayah terhati di atas kosak rojok jadi Kalau tak kosak rojok tak jadi dengan tu. lah ha, tu Itu bezo apa sore dengan uh, kinanya. Cuba yeah. ngelafaz cerai, ulah aku cerai angkau, ha, jatuh selepas sorah. Aku tinggal engkau, ha itulah la kinayah. Kalau kosak sak jatuh. Kalau tak kosak sak tak jatuh. Ha itulah beza dan bandingnya. Eh, uh, ani pun sepatut aku rujuk akan kau, ha itulah la fasorah, baik. Kalau kata aku nikah, ha, aku menikahkan kau, ha itu bukan lafas sorah untuk untuk rujuk dah. Dia panggil Kalau kosak sak rujuk, ha jadi. Hmm tengok peneknya kena belajar berlakonlah nak nak kelik baik Kau belajar hatulah semua orang awal duk gigit kelik baik motok imin tu bawa nak kelik baik kita gi motok imin nak cerak pun gi motok imin ha, jugak ah tu bagus dah tu tidak kata nak cerak gak selalu dah ja gi dulu di kada ada di sana nasihat ko ni ni ah ha, dulu ni yang mari ah ha, sudah ni <laughs> nak bersudah dah ni tetap sudah tuan lagi tak imin dah Uh, nak cucu yak berderet tu tak sudah tu. Anak ah. ngi no, weh, kepak lekok mana mano pula dah. Anak tak mai pandai, kadang dek klik saja tak adik cerak. <laughs> nasihat-nasihat klik ada apa ha. Ha uh, tu. Ha uh, kalau usah ya, tu nampak pun nak cerak juga waktu tu tak jadi. Klik dulu mikir. Ha, klik ya tak jadi lagi. Uh, apa pula marah tak jakak dah tanya, tak mai weh, tak ikak dah uh, dunia. Ya, ha klik ki ha tu nak pandai. Anak uh, tua pandai mepai lah tu. Hmm, jadi kalau dia kata tak ikat awal aku pun nampak ada yang alih ah hmm. oh, berat jadi ketua lah tu eh dia hmm. oh, nampak ada yang alih dalammu nampak ada aku pulak haa dukau berat tak email <laughs> nampak lah tu ish eh, dia tak email aku tu hmm apa nak kak Allah ke dia <laughs> eh dia hmm Ha, tu noh ada orang kita saat ni tu bagus dah nak cerita pergi motor e-mail. Ha Mungkin kata tak sah cerai lain bagus dah tu. Ha nak kelik baik pergi sama motor e lah. Nak cara nak kelik baik demo ni. Nampak setuju kok kelik pula ah. Ha motor ha, jah mail ja cara-cara amal lah. Ha? Ajarlah para raja di ni gini. Pak pula kita nak ke atas ni sebut kata sunat ada saksi dah. Walaupun masalah rojok tak ada syarat tu tak nak sah nak ada saksi tu. Tak serupa nikah nak ada saksi dengan nah Masalah soal tak ada syarat ada saksi cuma sunnah, we addo kena keluarkan ke filah ulama ada yang mengatakan wajib ada juga ha, Itu dia uh, baik wa syart wa syartul murtajiin yakum mahraman ahli yatan binafsi ah syarat seknya dan syarat suami yang nak rujuk isteri itu syaratnya bahawa tidak ada ia mahram. eh Ah. Ke okay, mahram. Dia dalam dia dalam ihram. Nah, eh? ah kau nanti. Kalau mahra dia tak boleh nikah semula. Nah itu kan? a allam yakum muhrimah gitu hmm eh? ada ada ke apa Haa, sungguh, ha sungguh hmm. ada ada hamzah hamzah ada di atas dak tak dak ha sungguh apa dia ni dia kata tu wa wa syartul murtaji dan bermula syarat orang yang nak rujuk itu dengan kaitnya illam yakun muhriman ah ha, gitu dah jika tidak ada ia yang muhrim dia dalam ihram gitu nah ha, jika tidak ada ia dalam uh, muhrim sebab apa li annal muhrimat tasihhu rujatuhu ma annahu laysa ahlan linikah ya Syaratnya kena eh uh, kena apa dia ahliyatun nikahi bi nafsihatun mutaradqah tu itu, deh ha, silap bagi segi ya. ah lain klien hadas wa syartu wa syartul dan bermula syarat <coughs> orang yang nak rujuk isteri nak klik baik tu deh syarat kena talak dulu ahliyatun nikah bi Syarat kena keahlian bagi nikah sendiri. Maknanya kata kalau masa dia tu nak mula menikah. Sekiranya kalau dia tu nak mula berkahwin. Dia tu kena keahlian bagi nikah. Haa. tu dia syarat nombor lah, tu. Haa dala sia kata wasyartul murtaji ayyallazi huwa murtaji ia, ialah ahadul arkanis salasah dia salah satu daripada rukun dia tiga nah rukun ukurojak dia tiga kan <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> waqalu illam yakum muhriman innam ma qala zalika ba kata gitu Hanya kait ba apa tu illam yakum muhriman kait ba Inna ma qala sesungguhnya berkata ia ya syarah akan demikian qaulhu illam saat ni tu li annal muhrimah kerana bahwasanya so orang yang dalam ihram tu tasihhu raj'atuhu sah oleh rajaknya wal had ma'anahu padahal bahwasanya so orang muhrim orang dalam ihramji umrah orang dok dalam ihram Laisa ahlan linikahi bi nafsihi. dia bukan ahli nikah Haa, dengan dirinya. Hmm. ya oh, telako. Sebab apa? Li annal ihrama 'aridun. Kerana bahawa ihram tu ia panggil perkara aridhi aridhun perkara yang baru datang ha ya, tu ngasabik ya, kita nak wahji ni bahasa tu apa kita nak buat umrah pakai pakaian ira apa siap pakaian selak apa kita lelaki pakai kain selas baslah niat sahaja ku mengerjakan umrah dan ihramku dengan dia ha, jadi gaduk dalam ras apa kita tebis mayat ira tu lah itulah Allah Allahu akbar haram kecek haram kek minum Ah sebab terkebel. Ni pun dengan sebab kita niat sahaja untuk mengejar umrah dairaku dengan dia, kita panggil orang muhriman, orang dalam ihram. Ah bila dalam ihram kau nak nikah tak boleh tu. Ah dalam ihram tu. Ah. Nah. Li al-ihrama a'ridun Ah kerana bahwasanya ihram tu a'rid la yamna'u tidak menegah ia akan sihatan raj'ati. Ha, dia duduk dalam ira. Bawa malam dia nak klik baik. Dengan isteri dia yang cerah. Ha, dia nak bercerah. Tiba-tiba dia buat umrah. Dalam ira. Ha, nak raj'at nak klik isteri. Sahwe. Ha, katanya. La yamna'u sihatan raj'ati. Walaupun wa immana'a ahliyatan nikah dan jika kala menegah ia-ia ihram tu akan keahlian nikah ha, tak leh kena nikah tak leh hmm, nak rojak tak apa ah ha, jadi beli ibarat lalu itulah syarah kata muhasir kata sekali lagi walau qala dan jika berkata ia syarah kalau syarah kata gini Wa syartul murtaji'i ahliyatun nikahi bi nafsihi illal kalau ibarat lagu tu gak lakana ya kata lebih terang sikit ha tu buku-buku cerak tu kalau berkata syarah wa syartul dan bermula syarat bagi orang yang mahu rujuk itu Orang yang nak rujuk tu syarat kena ahliyatun nikah binafsi. Nah, syarat dia kena orang kena ahliya bagi nikah dengan sendiri. Illal muhrima Malaikat orang yang adalah ihra Orang ni ni bukan ahli bagi nikah tapi rujuk uljalah apa. Hmm. Hmm, jangan tengok. Hah, kalau bagi ibarat lagu tu kata dia laknat Allah. Hmm qauluhu ahli nikah binafsih bihaytu law aqadana nikaha binafsih la sahha wa in ala idzni ghairihi dan dikala terhati atas izin orang lainnya nah nak waktu keliru pula cerita sekira-kira kalau akak ia akan nikah dengan sendirinya la sahha ada dia ahli ahliyah bagi nikah ke ahliyah bagi nikah jom hok ni ya panggil arif hmm dia panggil arif la yamna'u sihatar raj'ati Awa immana'a ahliyatannikah nikah. Hmm. Oh, jadi ibarat jadi bahasa keliru dah ha buku ibarat tu wasyartul murtaji'i illam yakun muhriman. Ahliyatun nikah Bi nafsihi Wahina izin fatasih Raj'atul sakrani La raj'atul murtaddi wala la raj'atul sabi Kena Situ dulu Dikati eh. hmm. hmm, dulu Baca semula Basa kelihatan ibarat Talibu. Wasyartul murtaddi Allah Allah <clears> hm <throat>